<laughs> sådan. <laughs> Så er vi kræftede med gang. Vi optager det af optage os. Nej, det er for dumt, men det er på vej derhen. Det skal gå hurtigere. Hvad er der sket til den sidste? Nu har vi da og... også randet lidt, hva'? Nej. Vi taler Nej. om ting, vi ikke ved noget om. Er du ikke tatoveret i ansigt? Det er bare sådan, jeg ser det. Det er lidt for sygt, det her. Hold <laughs> nu, okay. Jeg hedder Lise Helis. Du hedder Martin Nørgo. Hej. Årh. Oh. Det var en god sniffer. God bane. God, god bane. Vi tager altid lige en, øh, en startbane. Det er det, vi altid har sagt om, Vi tager ja. altid coke. Det er, jo det, hele den her, det er jo det fundament, den her podcast er bygget på. Yeah. Det er jo Elias' fuldstændig galopperende coke-misbrug, yeah. som han har haft i snart 10 år. Og Martins kærlighed for uh, bugles. For hvad? Bugles. De der uh, keilformede chips. Yeah. Tror du, man ville kunne fylde dem med kokain? Yeah. Ja, så tror du, bare... fylde dem med alt. Jeg tror, du kokain stort set ind i alting, også fordi det kan optages i blodet. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Hvorfor lavede vi snaps, når vi kunne have lavet bugles? Det ved jeg ikke, men det er en million dollar idea. <laughs> det er det, det er... Coke bugles. Altså på den måde, at den kommer til at koste a million dollars <laughs> yeah. to execute. Nå, ja. velkommen til det dystre skæg. Velkommen til en, ja, vi optager på en tirsdag. Men Jamen, kan jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at kalde det en summer special. Ja. På en eller anden måde. Bare fordi nu går vi sådan lidt på sommerferie fra på mandag. Og så kan ja. det godt være, at det lige går til tre uger, før der kommer et afsnit. Ja, altså jeg vil sige, at jeg holder lige lidt ferie. Jamen det gør jeg også. Og det gør du også. Ja. Og øh, vi ved godt, at vi lige var væk i nogle uger, men det var ikke med vilje. Oh, men jeg synes vi har vi har i princippet da vi startede og, og det er det her jeg hader. Det er jo at snakke om, hvornår vi laver podcasten, om ja, vi laver den nok. Men, det det men jeg vil bare at sige, at vi startede med at sige, at vi skal gøre det en gang om måneden, så vi gør det, det en gang om måneden, og så ja. vi lige holder to os bare. det er fint. Godt. Nå, ja. velkommen til men, det dystre skæg. Ja, men vi kan måske lige forklare, at det der skete var, at vi optog et afsnit, og så skulle vi have optaget, men så blev jeg var syg i sidste uge. Og Ellen var, var det syg. det? Ja, det ja, var men det. Var ja. var, fordi vi skulle optage sidste uge, ja. og, og jeg tror jeg har snakket om det i min anden podcast. Jeg snakker alt for meget om. Ja, okay. Det her det ikke være det store afsnit. Jeg recapper lynhurtigt, hvad der er sket i Martinok også. Du skal bare være med på, at du har snakket om hemorriden 20 minutter, sidst vi optog. Jamen, jeg kommer ikke til at nævne den. Det er sidste gang, jeg siger hemorriden nu. Jeg havde betændelse i min tog, og Ellen var blevet syg. Så vi havde sygt barn hjemme, og jeg havde simpelthen en hævet fod, gjorde jeg ikke. Hvordan får man betændelse i tåen? Har du slået den på? Det brust Nej, jamen, det er det, der er så fucking underligt. Jeg troede, det var... Ja, nu kommer jeg til... Okay, vi tager 3 minutter om det. Ja. Ikke jeg havde købt de der loafers der, du havde set mig i. De der mavesko, man kan gå ud ja, for ja. i. Og, jeg havde, og, så, og fordi de var så pisse billige, så havde jeg købt et par andre, der havde en lidt højere sål Fordi jeg tænkte, så er de også terrængående og sådan noget. ikke? Ja, øh, Og så var det ligesom om, jeg jeg fik ondt i mine to. Ja, og jeg ja Og jeg tænkte, du ved, men de skal bare gå til, at ja, de knæver lidt. Måske ja, ja. Og har jeg glemt at klippe neglesæk. Det var en blød stofsko, vil jeg sige. Jamen, ja, men det var ligesom om, at min... Det er ligesom om, de er lidt spidse i dem Ligesom okay. sådan nogle Du ved, så bliver ens tær klemt sammen ja. Ligesom i en i en laksko, Ligesom en høj hæle ikke? Mm. Øh, Så jeg fik bare ud i min tog Og så tænkte jeg, at det er en vabel mm. Fordi hvad fanden skulle det ellers være Og så tog jeg plaster på min tærer Så de ikke rørte ved hinanden Så de kunne få lidt ro Og så ja. tog jeg et par andre sko på Og så gik der nogle dage Og så kunne jeg slet ikke gå på min fod Altså til, no. jeg, jeg gik på hælen Men selv det gjorde også ondt at Jeg ikke havde lyst til at gå nogen steder Og så tænkte jeg og, og hævet. Sådan virkelig stor, altså det var dobbelt så en stor, tomat. som det skulle være. Ja, ja, men sådan helt tomatrød. Og så øh, må jeg jo tage til lægen jo. Og så var det betændelse, og det er åbenbart, at jeg spurgte, hvorfor man får det, fordi jeg tænkte, hvad, hvad har jeg gjort? Ja. Og det kunne bare være, der var gået et mikroskopisk hul i negleroden, og så var der kommet lidt jord ind eller et eller andet. Altså det kunne bare være et lille bitte rift, der var kommet noget ind i, der ikke skulle være. Kan hvad der vil være sket, hvis du ikke behandlede det? Så tror jeg, jeg kunne dø af det. Hvilket var ret sindssygt at tænke på. <laughs> jeg ved det ikke. Jeg tror i hvert fald, jeg, var, jeg fik noget antibiotika og sådan noget. Jeg ved ikke, jeg har aldrig haft betændelse i noget før, tror jeg. jeg tror ikke, betændelse er sundt. Nej, fordi jeg ved, jeg ved ikke. ikke. Jeg tænkte bare, det er sådan noget, der kunne gå koldbrænd i og tage hele benet eller sådan, du ved. Altså, det bare, hun, hun startede blivet. med at sige lægen til mig, at øh, hun startede med at kigge på den, og så sagde hun, ved du hvad, skal vi ikke lige starte med, at du tager nogle fodbad i nogle dage? Og så hmm. ser vi, om det går væk, fordi det der antibiotika er ret skræbt. Okay. Og så sagde jeg, Åh, jo det kan vi godt fordi jeg havde lidt håbet, hun ja. bare var blevet knipset, så gik dem, ikke med. Men så da jeg tog jeg min sko på, og så sagde hun, at din fod er der meget hævet i forhold til den anden fod. Du får noget antibiotika. Så jeg tror, det er sådan noget med, hvis man, hvis jeg havde ladet det være længe, mm. så, det nok, så havde jeg nok haft en stor ildrød fod, yeah. der løb pus ud af. Oh. Hvorom alting er, det var smertefuldt. Det var irriterende. Men det er overstået nu. Det er, ja, den er ved at hele. Okay. Den, <laughs> men jeg, mangler, altså jeg mangler huden på halvdelen af toget nu. Ej. Fordi det hævede så meget, at det bare faldt af. Da jeg... Nej, er sindssygt. Ja. Det har jeg aldrig hørt om før, sådan noget. Men, øh, ja, ja, så det betød bare, at sidste uge, det gik op i, du ved, at sygt barn hjemme indtil torsdag, og far humpet rundt i huset og kunne ikke en skid. Så derfor sender så vi derfor først derfor nu. nu. Ja. Og som et plaster på såret, holder vi så to uges ferie. Yeah. Det, det bliver fedt, ikke? Ja. Nå, jamen, øh, hvad så? Æh, har du... Altså, øh, om jeg har egentlig noget at skulle lige så meget lige, og jeg synes egentlig, at øh, jeg kan mærke, at alle er gået på ferie. Ja. Når man henter sit barn, er der heller ikke så mange i vuggestuen længere. Så altså, jeg kunne egentlig, jeg kunne mærke at her i den her uge, jeg har gået sådan noget på, at jeg skulle bare arbejde hele tiden for at, nå at være så god som muligt til august. Men jeg kan godt mærke, at jeg tror måske også bare, at jeg holder ferie fra, fra på lørdag. Jeg har lige tøv onsdag og lørdag, og så tror jeg bare, at jeg holder ferie. Ja. Øhm, og så øh, starter jeg for fuld skald igen. 1. august. Ja Med testshow på one man showet Og på play Og den 8. Og jeg skal, ikke, skal komme vi, efter dig. Skal, vi, skal vi ikke i det hausen Tør for at reklamere Så meget som muligt For alt det lort Vi gerne vil sælge folk Jo Så de kan bruge deres sommerferie på at overveje Om de vil bruge deres sparepengene på os Ja altså jeg vil gerne Sælge mit one man show til dig ja. Det starter den 6. september Og kører til en gang i november Det hedder mor Ja, og kan købes på øh, thomaswarberg.dk. Uh. <laughs> så, nu kan ja. folk ikke blive mere forvirret Ej, Elias har et one-man-show ude her til efteråret, der hedder Far Og, det kan og øh, han billetter. vil rigtig gerne have, at I køber nogle fucking billetter til det Ja, og det, ved du hvad der er faktisk er really lidt fucked up? Man kan ikke købe billetter til det på min hjemmeside, tror jeg Man kan købe billetter til det på uh, Dog Eye Digital Så det skal ja. nok også lige have gjort noget ved Men der er mange ting ved det projekt, som skal oversees Men du skal starte med lige at smide linket op på din Facebook-side Ja, det kan jeg starte med at gøre, ikke? Øh, og så øh, og nu er det ikke for at mudre noget og nu bliver det skide forvirrende. Men vi har jo også et andet stand-up show udmeldt før du skal lave et one-man show. Ja, og det hedder. Det hedder øh, bare stand-up showet. Stand showet. Et stand-up show under Sulu Comedy Festival. Comedy Festival stand-up showet. Et stand-up show under festivalen på Comedy Sue. Ja, er det ikke det det hedder? Sådan noget af den stil. Jeg ja, tror ja. nej, nej. Det, Zulu var ikke glad for vores øh, at vi havde leget med deres titel, så det hedder bare stand-up showet. Nå. Men øh, på trods af den. Røv kædeligt titel, så er det et røv sjovt line. Det er jo ikke hverdens kædeligt titel. Nej, jeg vil sige uh, et sjovt show. Kunne du tænke dig at se et sjovt show? det er ligesom at sige, hey, tune ind i aften på solo, for der kommer tv-programmet. Ja, yeah, okay. Og det Malhavn, er vil selvfølgelig du, meget humoristisk. Vil du have se? Jeg, jeg vinder med Michael Malmberg, hvilket betyder, at når du trykker Elias Elers DK, så kommer du bare direkte hen på tourplanen på Dogger i det du er. Så han har lige lavet sådan et lille switcheroo for mig. Så der er fucking styr på det. Du, Hvis, nu googler i bare Elias og så kommer og så der ikke andet Og bare på det første og det bedste stor, Og så stive tisemænkel. Kæmpe stor rød hulet Fordi det er det, tisemænkel. jeg googler ja. øh, Så når man har købt billet til Ligeses One Man Show Så kan man jo lige gå ind og købe en billet Til det der hedder Stand Up Show Hvor øh, vi to optræder sammen med en Høgsberg, Jonas Mogensen og Geo ja. Og øh, vi, kunne, vi har fået at vide At øh, det er specielt i København Vi skal have solgt nogle billetter snart Så Nå. alle i Københavnsområdet Køb lige billet til Ja, kunne ikke have siddet og gøre det Ellers så, øh, så laver vi sku showet alligevel det kommer nok an på, hvis der slet er nogen, der har det, så kan det godt være, at det bliver aflyst Men det er også hårdt, fordi de ligger lige i starten af festivalen Ja yeah. Men vi burde godt kunne sælge det, så det fikser vi lige hurtigt Ja, yeah. yeah. helt sikkert Ja, det tror jeg i hvert fald godt, vi kan Ja, yeah. nå, men det var vel det, tak for det. dag <laughs> Jamen tak for det dyste. Nej, men altså prøver, jeg tror bare, at det jeg vil sige, det er, at, øh, at jeg havde lidt tænkt i dag kunne være sådan et afsnit, der handlede lidt om, hvad folk synes, der kunne være spændende Vi snakkede om Ja. Hvis folk overhovedet Du er synes, også det er til det der med titler Spændende at vi snakker om noget fordi, det er fordi de synes det er spændende Fordi de måske synes det er hyggeligt mens de gør rent. Hvad siger de to galt øhm, Så jeg har, har stillet en masse spørgsmål ind på vores Facebook side Og det er ikke fordi at, at vi allerede skal tage dem Det er bare fordi jeg synes Der er nogen af dem der er gode Og så tænker, Så kunne det jo måske være udspringet For snakkene. Det synes jeg er en rigtig god idé ja. skal, øh, skal vi tage det i sidste Sidste del af podcasten Nå gud ja, gud ja Eller hvad gud ja. Nå, Jeg vidste ikke Nej. der var mere der, der var mere kød <laughs> Øh, jo, fordi jeg vil faktisk godt lige øh, Jeg vil godt tage dig med på en lille rejse Måske ja. øh, Og for, før vi gør det, så gør vi lige sådan her Det dystre skete. Din laksefarvede brystehold Jeg kunne ja. rigtig godt tænke mig at komme til Malaga Ja det, Og det er faktisk det vi skal Skal vi det? Hvis du kan se det over hjørnet, der står en blomstret Gud Jeg har pakket uh, silketroser tror, det Nej, det er til dig jeg har pakket lidt lækre trusser og ja, øh, ikke andet og lidt øh, køkkenredskaber ja. og så skal vi bare ned og smække pankekager sammen på en, en strand der hvor du sagde. Mm. Øh, nej, det er fordi hvis jeg nu siger noget til dig, ja. hvis jeg nu siger et ord, ved du så hvad? Hvis jeg nu siger det her ord, ved du så hvad jeg snakker om? Hvis jeg siger deepfake. Deepfake. Ja, det lyder klart og det er det. Øh. Deepfake, ved jeg slet ikke hvad Okay. Øh, er det noget der er meget falskt? Jamen øh, hvis nu Okay Man er jo nået ret langt med computerteknologi ja. Og øh, en af de områder hvor øh, man tit øh, Pionerer Eller hvad man skal sige Det er jo inden for porno det er rigtigt, det er tit der, hvor folk har flest penge til at udvikle ting Ja, og øh, i gamle dage, så var der jo altså, Du kunne finde det der celebrity alle mulige steder Hvor så var der nogen, der havde klistret et billede af ja, ja, så er de Jennifer, Jennifer Lopez andet, på en eller ja, anden Der havde altså, marginalt samme hudfarve ikke ja, ja. Øh, Nu har man jo så med kunstig intelligens fået væsentligt altså, vildere Computerkraft Nu kan man bare ting. lave man kan j og stikke noget yeah, op i hende Du kan teknisk set bare få din nabos søster til at bolle en haveslang Og så kan du sætte en computer til at få det til at ligne At det er, du, yeah. du ved, JC og Bjørn Det kan blive, som helst. Det kan blive som helst. Men det kan også bruges til andre ting mm. Og nu spiller jeg lige et klip for dig Og lytterne øh, Som mange måske har set, men du har så ikke set det Nu spiller jeg lige det her klip Og så skal du fortælle mig, hvad du, hvad du umiddelbart sådan tænker I rent øh, dystopisk forstand når du, når du hører det her nu vi lige We're entering an era, in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Men jeg kan se, det ikke er Obama, det der. Kan du godt det? Ja. Er det fordi de titlen siger det? Uh, for instance, Jeg kan se det, han er animeret, og jeg har ikke engang like, kontaktlænder på. I don't oh. know. Killmonger was right. Or, uh, Ben Carson is in the sunken place. Or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, men vi kan godt stoppe address, den. Like ja. Yeah. Nu kan time. vi godt stoppe den. Du har forstået, at det der foregår i videoen, det er, at øh, nogen har taget And nogle optagelser af Obama, kørt mig ind en computer, og så har de fået Jordan Peele til at sige det, han skal sige, og så har de animeret det til, og så yeah. ligner det nogenlunde. Yeah. Og det snød ikke dig. Men det kunne også noget at gøre med, at du også godt kunne høre, at stemmen var lidt... Jeg vil sige, at jeg så det, før jeg gjorde sådan her med mine øjne ja, okay. Og ville stille skarpt, Der kunne jeg se det, der var animeret Men jeg vil sige, at det er en rigtig flot animation Så hvis ja. det var på et billboard på Times Square Men... Eller hvis, det var, hvis de bare øh, hvad hedder det, lavede det til 720 i stedet for øh, HD mm. Så ville det lige pludselig begynde at ligne noget meget realistisk Og om fem år ville det øh, okay. ikke kunne se forskel Jeg tror ikke, vi skal fem år i fremtiden Nu vil jeg nemlig lige fokusere på det her, der fik de Jordan Peel, som er ret god til at lave imitationer ja. Til at sige det, han skulle sige Ja. Øh, nu viser det lige noget andet, og ja. det er, jeg ved ikke noget om citatret sådan noget, men det er Bloomberg, der har lavet et, øh, en, en rapportage på et tidspunkt. Øh, du skal lige se det her. Må jeg lunge den her over, så jeg kan se lidt mere med? Jamen, jeg gør lige sådan her. Åh, oh, oh, oh, oh, oh. tilbage. Oh. kan du the se back det der? of a suburban coffee shop in Montreal, you'll find four young computer scientists and their new startup, Leierberg. These guys are doing something amazing and frightening. They're using AI to clone your voice. Are you speaking about this new algorithm to copy voices? This is huge. They can make us say anything now, really anything. One of the guys behind this scary innovation is Mexican expat Jose. He taught me The art of the clone. So you'll need to record yourself for a few minutes of audio. Du sidder de der og kigger på computer. The så sidder der en mand lige og optager sin stemme. Og Can så you tror you jeg, ideen like this, er, at nu kan de få til at se alle ting. Mm. You guys better quit politics and take in washing. I don't know where that one came from. <laughs> okay, so create my digital voice now. Creating your digital voice It takes at least one minute. One minute, my god. Yeah, so before to create some uh, artificial voice of someone, you would need to record yourself for um, at least uh, eight hours. Test your voice. Det right, so er uh -huh. Yeah. So the moment of the truth. Okay. Nu skulle han bare noget text som computeren skal AI has worked its magic, after I'm done typing. Oh, I better spell better. Any words I put into the app can be played back in my digital voice. And here's the crazy thing. Even words I never actually said in the first place. Artificial intelligence technology seems to be advancing very quickly. Should we be afraid? I mean, I det var computeren der sagde det var det. Der sagde det det, var der sagde det sidste. Men jeg vil stadig vide, den posten du kan tydeligt høre den computer. Du kan starte. godt høre det stadig. Men, men vi er tæt på. Men det er tæt på. Vi er, tæt vi er på. ikke fem overvæk. Og det er, og, og det jeg egentlig ville snakke om, det var ikke så meget om du ved, du glæder dig til alt det nye. Porno du skulle gå til. Det var mere sådan. Jeg har gået stenet meget over øh, altså vores skræmmende jeg synes det er. Altså, jeg synes bare det er, øh, jeg synes det er vildt, at vi lever i en tid, hvor man i forvejen ikke rigtig ved hvad man kan stole på efterhånden. Og folk man skulle kunne stole på, der besidder magtfulde embeder og lyver til højre og venstre. Og nu kommer der så også teknologi, som alle det ikke er. Du behøver ikke arbejde på MIT, eller du, ved, altså, du behøver ikke have en øh, supercomputer. Du kan bare hente det der deepfake-værktøj, og så lave det på din MacBook. Men det jeg tænker, det er, at så kommer der vel bare endnu flere nemme idéer, så inden Obama han lige skal holde en tale, eller inden Trump skal sige noget så skal han lige sætte sin tommelfinger på mikrofonen, og hvis han så ikke er Trump-Trump, så kan han ikke få lov at sige noget. Og så bliver det sådan noget med, at alt det, vi hører og ser på nettet, det begynder vi at have distance til, fordi at alt det, der er derinde, det er umuligt at men afgøre, så, Men så er, vi jo, om det er, men så er vi jo sat tilbage til den gang, hvor man kun, du ved, man skulle se ting i virkeligheden. Men er det ikke også realistisk, at teknologien på et tidspunkt bliver så god, at man er nødt til på en eller anden måde at distancere sig fra den, fordi at du kan ikke skælne den fra virkeligheden, og det jo. er nødt til at kunne? Jo, jeg synes bare, det er jo hyggeligt, fordi det betyder jo i praksis, at der er to ting ved det. Ja. Du kan jo både fake ting. Ja. Altså, du kan jo både påstå, at nogen har sagt noget, de ikke har sagt. Ja. Men du kan jo også lige pludselig løbe fra beviser nærmest. Mm -hmm. altså, det vil jo lige pludselig være noget. her er en optagelse af, at jeg siger noget modsat. Ja, det vil, være, jamen det vil være fuldstændig ligegyldigt et eller andet sted, om man har en telefonsamtale mellem, lad os bare sige Trump og Putin, et eller andet. Et eller andet. Du kan ikke lave et, et, du kan ikke lave, du kan ikke mere, ja. du men, kan ikke... Nej, det bliver umuligt at dømme nogen jo, fordi du kan jo ikke afgøre, om det er rigtigt eller forkert. Nej, fordi man selv, hvis man, ja, altså nu ved jeg jo ikke en skid om det her, men jeg tænker bare selv, selv hvis, altså lidt af det, du sagde, hvis man indfører sådan en eller anden form for digital vandmærke i, i video, audio til, altså det kan man jo stadig bare lade være at gøre, og, og du, Nå, altså, men det så lærer du bare fake det jo. Og jeg, og jeg kan mærke, at jeg, sådan, jeg har gået stenet meget over det, jeg synes, Eddermame, det er det er skræmmende, for jeg ved ikke rigtigt. Så er vi jo netop sat tilbage til at man skal se ting med sin egen øjne, og man ikke kan stole på noget som helst. Mm. Og det synes jeg bare er en det er en farlig, at ikke en, en vild ingrediens også smide ind i det her i den her potpourri af. Jeg har rigtig svært lort, ved at der se, hvad nu. formålet ved det her. Altså, hvad er. Altså ja, hvad, vi... hvad er det du skal bruge det til, at en computer kan snakke for mig med min stemme? Ja, udover noget lort det? har Jeg også. Altså, jeg vil der... synes, det må, være, det må være fedt for folk For eksempel, øh, hvad hedder det, folk som har ALS Stephen Hawkins kunne have fået en federe ja, stemme Så kunne sig. han have fået først og fremmest sin egen stemme ja. fordi Du går brugt nogle optagelser fra den gang Og det må da være dejligt, at du, hvis du ikke kan snakke eller er stum Trods alt stadigvæk kan få lov til at have din egen stemme Så folk kan genkende din stemme 100% Men jeg er nok for dum til at se, hvad man rigtig skal med det der program Udover og, og at mindfucke folk. Ja. Jamen, jeg har det på samme måde. Nu, jeg, jeg synes, det er meget, øh, det er meget nobelt formål, hvis man vil give stumme mennesker deres egen stemme. Men behøvede man at lave et værktøj, der var så omfattende? Altså, jeg, jeg kan heller ikke rigtig se noget Men andet. Men det er jo med, at vi når til sådan et Matrix-sted, hvor selv skuespiller behøver at være skuespiller. Du skal bare have en god stemme og kunne finde ud af det. Så læser vi dig ind i et program, og så kører programmet din karriere. Ja, ja. Ja, altså på et tidspunkt, der bliver det jo bare sådan, at vi... Alt, der skal laves, bliver for besværligt at tage ud. Det, det du ikke, at du skal lave en film, hvor noget af den foregår i Afrika, og så skal du flyve et hold til Afrika. Nej. Det er jo meget nemmere at scanne dem ind, at scanne Afrika ind. Du simulerer bare Og bar. så lave filmen. Ja. Altså, så der er vel også et eller andet... Øh, der er vel et eller andet fornuftigt i det et eller andet sted Jeg har godt nok svært ved lige at finde, hvor det er Men jeg er heller ikke så teknisk øh, ekstravagant I min måde at tænke på Jeg er sikker på, at nogen gange skulle forklare hvorfor, hvorfor der er Det kan jo også være, at det bare er altså, du ved, Nu kan vi det her, og så et eller andet abstrakt Ud af en ja. tangent, så kan vi bruge det til noget Men jeg synes bare som udgangspunkt Virker det som, det. det er det forkerte tidspunkt At være så happy go lucky omkring Hey, vi har lavet en computer, der kan Men det er sjovt, for det vil også tvinge os til at begynde At kigge på de mennesker, der betyder noget i verden og så bruge vores dømmekraft Ja yeah. Fordi selv man tænker Kunne han finde på det der? Eller er det nogen der har lavet det? Men der, jeg, der føler jeg bare at vi er forbi efterhånden Altså tingene er så, yeah, så vanvittige nu Men du kan jo ikke du kan jo ikke spørge dig selv Kunne, kunne nogen finde på det der? Fordi svaret jo altid ja Svaret jo altid man. Nå ja det kunne de jo nok Jeg kan bare mærke det skræmmer mig lidt Men ikke på sådan en øh, Vi skal alle sammen dø måde mere på sådan en. Jeg synes godt nok det, øh, det bliver spændende at se Hvad man gør for at det der ikke skal blive et problem. Fordi jeg er med på, at man kan jo stadigvæk bare sige, du ved, nå, men så har vi troværdige nyhedskilder. Så, så, nu kan du kun stole. Du ved, dem her, de lyver ikke og sådan noget. Men, det, men det kan du jo bare stadigvæk ikke rigtig vide. Og det har jo bare vist sig, at Hvis du, kan, hvis du kan lave... Altså, hvis du kan producere falsk en version af virkeligheden, hvor du ikke kan se forskel, når du ser ja. videoen, så vil jeg jo våge den påstand, at vi begynder at nå... Et sted hen, hvor det godt kunne blive problematisk Jamen det bliver i hvert fald en verden, hvor alles virkelighed er lige virkelig. Altså hvor virkeligheden ikke findes Ja, i rigtigt. princippet Altså i princippet ja. Og hvor din virkelighed er lige så god som min virkelighed Og der er ikke nogen måde, hvorpå vi to lige vil kunne afgøre Nej. Hvad der er 100% rigtigt og forkert Fordi det altså, afhænger 100% af, at man stoler på De nyhedskilder, man nu får sine nyheder fra ja. Og jeg synes bare, jeg synes bare at det virker i forhold til, hvor galt det allerede er gået, bare ved, du ved, at russermand ved, at russerne har lavet nogle, fald, nogle blogs og sådan noget. Altså, du ved, helt almindelige fucking lorteartikler med løgn i. Altså, at det kan gøre så relativt meget skade, som det har gjort. Mm. Så tænker, jeg, jeg tænker bare, at det der, det er, det er værre. Men, øh, men du kunne simpelthen godt spotte, at det ikke var Obama. Sådan bare lige fra mig fra Det første, jeg tænkte, det var det der, det er Obama. Ja, det skal meget imponerende Det kan være det er dig vi skal, Det er dig vi skal sætte vores lid til du Det er godt truth være Det spotter. ved jeg ikke ja, Men jeg tror jeg er rigtig god til at se Hvad der er en robot Og hvad der er en menneske Fordi det første jeg kunne se på det Det bare, der var ikke noget der ramte mig Hvor overrasket vil du blive Hvis jeg kom gående ud af soveværelsen altså, Og sagde du har snakket med min robot Så vil så jeg kunne... blive sygt overrasket altså. okay. Men prøv impon... at kigge op altså. Og imponeret <laughs> også over dig Og hvor meget du kan lære på Det Det er derfor jeg har så svært Ved at skrive de 10 minutter På flere måneder Jeg, jeg har arbejdet, jeg knoklet på min andre ryde altså. ja. Og derinde, der ligger der verdens grimmeste robot, <laughs> ja, som slet det er ikke virker. Det er Det er bare skråtmetall, du har fundet, og storskrald og sådan noget. Det er, og det er, bare, har, det er bare vores støvsuger ja, Jeg har en gammel Commodore-dur-stek. Hver gang, jeg, kaster, jeg har barberet tæt, mig, jeg. har gennem gemt lidt hår, ja. syd dem sammen. Ja. Jeg, selv frankensteinskæg. Ja, det vil nok være rimelig fucked up, hvis jeg kunne det. Men det kunne jeg kigge over mod døren! Øh, der var ikke en robot. Nej, der var der ikke. Ja, nu nej. skal vi have en skiller. Skal vi det? Ja. Du til det dystre skæg. Fair nok. Vil du lige slå en prut? Ja, men det var stille. En det er den værste form for prut, når man optager podcast, ja. når man gerne vil have sådan en prut med. Kan du huske i gamle dage, at da vi havde prutter på vores øh, soundboard? Det savner jeg ikke. <laughs> okay. Jeg skal ikke stille. Ja. Um, eller eller, eller Nej, er ikke Okay. Måske. Det er fordi, jeg synes, vi har fået nogle rigtig gode spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig i dag, at der kom podcasten lidt til at handle om alle de ting, folk kunne tænke sig lige at vide lidt om omkring os, eller hvad vi, sådan du ved... Ja, alt det der jeg, har jeg synes det er rigtig klamt at sige Så kan I bare spørge om alle de ting I synes der er spændende synes, Så kan jeg forholde mig til ting for din hverdag Så kan du synes det er spændende se for ting. Det kan jeg ikke have Men, øh, men det har vi gjort alligevel øhm, ja. <laughs> Så nu starter <laughs> vi med Sofie, Johanna, Møller og Nielsen ja. Hun skriver Tænker I over hvorvidt I påvirker jeres døtre Til potentielt at udvikle dystre skæg Og sarkastiske dystopiske tendenser Er det et win Eller en frygt det er sgu et meget godt spørgsmål. Ja, det er nemlig et ret godt spørgsmål. Øh... Nu er min datter jo en Android, jeg har bygget. Ja. Yeah. altså. Yeah. Øh, yeah, ja, både ja og nej, ikke? Altså... Det er vel det, der spørgsmål Skal vi gå ud til den næste? Ja. Eller svaret? <laughs> nej, jeg... Yes. Vil, vil du starte med at sige noget klogt måske, mens jeg tænker over noget... Ja, åh, dupfusik? jeg har ikke noget klogt at sige til det. Det eneste, jeg vil sige, det er bare ja. Jeg er totalt bange for, at min datter for Eller ikke totalt bange, jeg der. jeg håber på, at jeg kan gøre det sådan, at min datter for eksempel ikke får angst, at min datter øh, ikke har den samme sådan, øh, mangel på tro på, at livet kan bære hende, som jeg er vokset op med. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at hun voksede op og tænkte, de idéer, jeg får, og den måde, jeg har lyst til at teste mig selv af på i livet, det ender sikkert ikke helt galt. Og så kunne jeg godt tænke mig, at hun fik meget mindre angst, end jeg har haft. Mm. Men jeg er slet heller ikke i tvivl om, at hun kommer til at få noget af mig. Nej, nej, men det ville også være mærkeligt andet jo. Ja, men jeg håber helt klart, at hun får så lidt af det, der hæmmer en fra at leve lykkeligt. Jeg vil meget hellere have, at hun er mindre tænkende, og ikke lige så navlepille reflekterende som mig, men til gengæld måske bare lidt ud af vinterpositiv sted. Ja, og glad, ikke? Ja, det ville jeg næsten heller. Øhm, ja. Jeg tror jeg, tænkte, jeg, tror, øhm, jeg tror jeg tænkte, mere over det før hun kom til verden. Ja. Øh, fordi jeg siger ikke at jeg er happy. Jeg siger ikke, at jeg er totalt glad hele tiden. Jeg kan da, jeg kan da sagtens være da øh, og sådan. Noget. Men jeg synes det er relativt nemt automatisk at slå over i en lidt mere positiv, øh, du ved... Jargon. Ja, når man er sammen med sit barn. Mm. Fordi jo, fordi de har den der helt naturlige sådan... Livet liv er fedt. Ja, yeah, Og skal, alt er, er spændende, og du gården. ved, alt er nyt. Og om, om, man har jo instinktivt ikke lyst til at lære dem. at, nej. Jo, man vil jo gerne lære dem, at noget er farligt, ikke? Du skal ikke... Altså, ovnen år, er varm, og du skal ikke hoppe ud for altan og sådan noget. Men ellers så er man jo... Så prøver man jo ligesom at booste det der, den der naive, positive ting. ja jeg, yeah, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at de opsnapper mere af det, man så siger til andre voksne, end man tror. Yeah, det tror, Og jeg det siger. der, jeg tror jeg godt, jeg kunne falde i den, det er, du ved, de samtaler, man så har, når man tror, man ikke snakker til et barn, yeah. alligevel præger unge. Yeah. Men, men nej, jeg, jeg, jeg skulle ikke... Og jeg vil faktisk også gå så langt som til at sige, at hvis hun blev en lille smule sarkastisk og kynisk, så ville jeg heller ikke have noget problem blive med det. Oh, jeg ville da elske, at hun var sådan lidt mig. Ja, altså jeg vil ikke have, at hun skal være deprimeret og, øh, og have sit liv og sådan noget. Nej. Men hun skal heller ikke være en fucking naiv tosse. Der Nej. tror at hun, at alle synes, at, at, at du ved, jeg gider ikke have sådan et barn, der ikke tænker. Nej, det gider jeg ikke. Og hvis man tænker, så bliver man altså bare en lille smule negativ. Ja, det, det er i hvert fald svært at undgå 100%. Men jeg vil da gøre alt, hvad jeg kan for At hun, at hun er et glad et Så det korte af det lange Det er, at det er et win Og ikke en frygt Men måske en bekymring, man kan have Ikke en frygt, mere, sige. Nej, men mere noget, der bare ligger lige i baghovedet Som sådan, at man tænker at Jeg skal lige huske Ikke ja. at... Altså, for, ej, men jeg vil faktisk, Måske et lidt dumt eksempel på det Som måske ikke er, Det har måske ikke så meget med at være sarkastisk og negativ at gøre men jeg har jo lige været igennem nogle forskellige sygdomsforløb, hvor jeg har været meget ynglig. Ja. Øhm, og mens jeg havde ondt i min tog, ja. så sad jeg meget i den der stol, fordi jeg ikke kunne gå rundt. Ja. Og så for ligesom at forklare Ellen, at hun må altså ikke gå hen og smadre sit øh, legetøjsværktøj ned i fars betændte tog, for det gør rigtig, rigtig ondt. Ja. Så var jeg nødt til at, sådan at sige sådan pege på min tog og sige, au, af, ja. <coughs> Togen gør ondt, mm. den må vi ikke røre ved. Og det forstod på. hun godt. Ja. så gik der nogle dage, og så begyndte hun sådan en aften, hun kom ind i vores seng Fordi hun ikke kunne sove Så ligger hun sådan og kigger på mig Og så tog hun fat i sin tærer og sagde Au, au Hvor jeg sådan tænkte, hvad? Har du fået en splint i? Sådan, jeg kunne mærke, hun havde sådan en lille knop Jeg tænkte, ej du har da fået en splint ind i foden eller noget, men, men det gjorde ikke ondt der eller sådan. Mm. Og hun blev bare ved Så flere dage har hun sådan gået rundt Når hun sådan lige ville have opmærksomhed Så tog hun sig til tæerne og sagde Av. hvor jeg sådan tænkte Det er jo fordi jeg er stor idiot ja. at Det var jo ikke for at klynke eller Jeg gik jo ikke rundt Nej. Jeg var jo nødt til at humpe Fordi jeg ikke kunne gå med min fod mm. Og jeg var nødt til at forklare at Du skal ikke slå til min fod Men alligevel fik jeg ligesom overført Til hende At du ved Man kan pege på sin fod Og sige af Og så får man en reaktion Ja, jeg tror også, det er en del af hendes læringsproces Jeg tror, det er en del af hendes læringsproces Fordi hun, sker, hun har jo set dig gøre det Og så ja. bliver hun nødt til at efterligne det Og få reaktionen for at finde ud af, hvorfor man gør det Jamen 100% Det var bare det, det rigtig gik op for mig At nu har jeg for alvor fået En lille kopimaskine ja. Der gør, at hvis jeg ikke tænker rigtig meget over ja. Sådan også min, min sådan, Den måde, jeg er på underbevidst Eller sådan, hvordan jeg er, når jeg ikke Tænker på mig selv hele tiden at det smitter af på nogen. Ja. Altså, jeg kan ikke bare gå rundt. Jeg ved, og jeg er dårlig til det, og hvis vi spørger min kæreste, vil siger jeg, jeg er rigtig dårlig til det. Og det er slet ikke. jeg siger bare, jeg skal øve mig i det der med, mm. lige at prøve, at rent faktisk at være en far, der har en facade, ja. engang imellem. Ja. Og ikke bare være full blown Martin Nørgaard, fordi mm. så bliver hun et rigtig usharmerende lille barn. Ja. Næste spørgsmål. Ja. Hvad er jeres holdning til værnepligt, når den nu efterhånden næsten er 100% frivillig. Min holdning til det er, at den burde fra dag 1 have været 100% frivillig, for ja, jeg synes, vi skal have et forsvar, men nej, jeg synes ikke, det skal være under tvang, for en soldat, der kæmper, når de ikke har lyst, er en dårlig soldat. Og ja. det burde være ens frie valg som mennesker at sige, jeg vil fucking ikke i krig. Nej. Jeg vil hellere invaderes, vende mig om og tage den lige derop, hvor solen aldrig skinner, Inden jeg vil sætte mit liv på spil Jeg ved godt at værnepligt ikke bliver sendt direkte i krig og sådan noget. Jeg, ja, ja, Men det, det, det gjorde ikke man i gang nej men, nej men det var ikke for at rette på dig nej, nej, det, var nej, bare, det, fordi, ja. det var bare for at tage brødden af det næste jeg siger ja. Men jeg synes det der med netop At, at du ved tvinge folk Til ja. krig Eller til du, nu skal du ja. slås ja. Det er det ultimative overgreb ja. Og jeg ved godt at det lyder fuldstændig Som en hvid mand der aldrig har prøvet at blive voldtaget og sådan noget, Men jeg, altså, det er det ultimative overgreb Det er at bede mennesker om og, og sætte, og livet sætte deres liv på spil For noget de ikke For ikke et samfund der til. formentlig ikke engang har gjort særlig meget for dem Nu ved jeg godt at vi er et godt samfund sådan noget, Men det er jo meget ja, ja. normalt i alle mulige andre lande at, du ved, Nå men der er jo så kan man jo stadigvæk ikke rigtig nogen tilbud til dem Når de kommer hjem Nej. Jeg, det der, jeg, jeg er, synes det er det mest forskroede Fucked up projekt i hele verden At ja, det tvinge også. andre menneskers børn så har har det, det, Vi har det kollektivt i de, det skal ikke Super godt med at man kan sige ellers tak Lige præcis nu hvor podcasten er blevet en mere fast del af jeres liv, overvejer sig at videreudvikle den. Gæster, faste indslag, i promoveringen, eller det nuværende format sådan, som I vil have det? Det er ikke som kritik. Både og? Vi har overvejet sygt mange ting. Vi har, vi har rigtig mange år gået og sagt, nu skal vi lige gøre det her, nu skal vi lige gøre det her. Øh, og så er det som vi bliver ved med at vende tilbage til det her. Ja, og jeg siger både og, fordi jeg ved godt, at øh, der er... Jeg tror der for den gang vi startede Elias. Ja. Der var der ikke særlig mange podcasts. Nej, det var sgu og den der, gang hvor der var tre podcasts. Det var podcasts. sgu en gang hvor podcasts, det var sgu ikke noget almarking eller man skal have respekt for medier, <laughs> øh, nej, men der, var der liges, det er ligesom om at niveauet er steget rigtig meget. Og jeg kan godt nogle gange, og nu siger det, det ved jeg godt jeg skal sidde og hold, jeg kan godt nogle gange sådan, tænke over, du ved, hvad fanden er det vi laver egentlig? Fordi der er jo super mange podcasts med folk der er dygtige til alt muligt, og, hmm. alt muligt og, og jeg kan men jeg kan bare meget godt lide at vi har den her, hvor vi mødes, og så kan vi snakke om alt muligt Jeg kan rigtig godt Og det skal ikke være så øh, formateret jeg, og sådan noget Nej, altså jeg, jeg, jeg, jeg bliver ved med, hver gang jeg tænker på vores podcast uh, Nu kan kunne have en, en gæst med, eller et interview, eller nogle faste kasser eller Skal jeg prøve at skrive evne igen, eller sådan noget Men jeg elsker faste kasser mm. Men det der sker, det er, at jeg kan mærke, at jeg stadigvæk synes At det der var mit udgangspunkt for den her podcast, ind i mit hoved Yeah. Selvom det er vores podcast yeah. Men det der var mit udgangspunkt ind i mit hoved Det var at jeg synes Der var alt, alt for meget øh, Som tog alt for kort tid Og hvor ens attentionsbane Blev klippet i stykker yeah. Og jeg kunne godt tænke mig Bare at lave noget gratis Nemt, tilgængeligt Som handlede om At hylde samtalen Og tilstedeværelse For det er det jeg er Når jeg sidder og optager med dig Jeg er til stede mm. I en team I en samtale Jeg lytter til det du siger Du lytter til det jeg siger Og så snakker vi sammen om det Det gør jeg Ingen andre steder i mit liv Nej. Sætter jeg mig ned uforstyrret i en team Og snakker med en person jeg godt kan lide Jeg kan reflektere sammen med Det synes jeg er en sindssygt vigtig ting Så det er det jeg synes podcasten kan Og det er det jeg synes vi skal holde os fast ved ja. jeg Og tænkt. det er en meget, meget simpel, meget, meget nem ting Men det vil jeg kan godt lide tanken om at, jamen, Hvis jeg så skriver et eventyr til næste gang Så er jeg det med mm. Men jeg kan ikke lide tanken om At vores podcast skal indeholde noget Der er fast bort fra, bortset fra en start og en slutning Og on, dig og mig en pæk. Og to pækge mand man. øh, Jamen jeg har det på samme måde Jeg tænker faktisk over det så sent som i morges tror jeg At det lige før jeg vil sige Hvis vi nogensinde satte os ned og fik gjort det vi har snakket om Med at, altså, at formatere det lidt strammere Og man skulle have gæster og sådan noget Så lige før man at det vil være en anden podcast Jamen det er det så jeg har stadig, lyst til at lave en anden Ja så vil man kalde det noget andet mm -hmm. Og så vil det være et projekt ja. Fordi jeg har det på samme måde som dig jeg, kan, jeg, jeg, jeg bliver nogle gange i tvivl om alt hvad jeg laver her i livet og specielt når jeg hører, hvor dygtige folk er, og du ved, hvor meget alle mulige andre ved om ting, og har på hjerte, og kan mm. lave. Men, men, jeg kan, men jeg har det på samme måde som dig. Jeg kan meget godt lide, at man også bare godt kan få lov at lave noget, som man ikke lige kan umiddelbart sige, hvad er. Ja. Men det er en samtale. Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at sige en ting, som jeg har tænkt over. Ja, jeg synes nogle gange, da i den her podcast er kommet nogle kommentarer på nettet, som har været sådan småkritiske, som har været. At øh, nogle gange synes folk lidt, at det lyder til, du ikke har tænkt dig om, når du siger noget ikke? Øh, det har jeg ikke lige <laughs> ja, ja, ja, hvornår har vi fået det? Øh, hvem fuck har sagt det, mand? Jeg kan, jeg kan bare huske, at der nogle gange er nogen, der på en pæn og ikke pæn måde også har skrevet At de synes, at det virker som om, jeg har mere styr på den, du de har Ja, det er, det er rigtigt men må jeg sige en ting Men til dig? Men det er ved at være længe siden af ikke? Jeg kan godt huske hende der, der skri... Men jeg det er, kan... fordi jeg har fået en tanke, som jeg ikke ved, om folk ved. Martin Anne Andride. Nej, øh, og det er, at du har meget mere styr på tingene, end jeg har. Og du må ikke afbryde mig nu. Nej, okay. Du har meget mere styr på ting, end jeg har. Du er sådan en, du ved, du har lært, hvordan man laver en podcast. Du sidder med et lydkort og et eller andet program. Du har nærmest lært at animere vores ansigter i et andet program. Altså, du ved, du sætter dig ind i ting. Du kan fucking bygge en hjemmeside og sådan noget. Du, læ du er medlem af z og hver gang jeg kommer herud, så spørger du mig altid om tre ting, der er politisk orienteret, og jeg ved ikke noget om noget af det. Og du har altid tre nye begreber, hvorfor du følger med i den der amerikanske side, hvor man kan se det, der er vigtigt for det, og sådan, du ved, Altså, sådan, du har sådan totalt godt styr på verden i princippet Du har bare sådan lidt negative solbriller på, når du kigger på det Men sådan, jeg tror ikke, at alle helt forstår Hvor meget du har sat dig ind i ting og verden Og hvor lidt jeg har ja. Jeg snakker bare, og røven den går Men det gør jeg også Ja, men du har sat dig ind i ting, før du gør det Men, men det vil jeg bare jeg vil, godt lige jeg vil, pointere Jeg tror tro, forskellen på os to er At øh, jeg skal sætte mig meget ind i ting For at lyde som om, jeg bare har sat mig en lille smule ind i det Og du behøver ikke sætte dig ind i noget og så er du cirka på samme niveau Det er det Det er der forskel. Det skulle du aldrig have sagt Nå, okay, nu kommer der et langt spørgsmål Som jeg også tror er lidt en anekdote Ja Er du klar på det? Det kan du fandme tro Okay Hvordan har I det egentlig med facer, Gode dårlige historier og en holdning? Kom i tanker om det efter sidste afsnit, Hvor I snakkede om titjeniens tortur af homoseksuelle Velkommen til det Og hvorfor der ikke var nogen der snakkede om det det var netop en af de sager jeg snakkede allermest om i gaden i min tid, som Facer, da jeg havde nogenlunde samme reaktion som jer. PS, har, I, har prøvet at fange Elias i København to gange, men da han umiddelbart slår mig som typen der ikke er super fan af Facer, det er jeg heller ikke, så blev det ikke til andet end et vink der blev pænt afvist på afstand, selvom jeg Nå. ville tage enhver chance for at snakke verdensspillet med ham et øjeblik. Måske en anden dag. LKS podcast tæller minutterne til den næste. Godt. Prøver jeg her. Sebastian. Jeg kan godt lide i face os idé om at vi skal fandme ud på gaden og så skal vi gøre en forskel nu. Ja. Jeg kan bare ikke forstå at, at de går ud fra at når jeg kommer gående i dagtimerne på en hverdag i midtbyen at jeg har tid. Nej. Fordi så er jeg travl. Jeg vil løbe et ærne, jeg er på vej hen til det næste agti. Så jeg han skal altid... på staden, ja, Jeg kan aldrig nogensinde forstå heller hvorfor de ringer til mig. Klokken halv otte om aftenen, når jeg sidder med ja, en halv vineslitzel <laughs> Og min datter er lige faldet i søvn Jeg prøver at blive med, så jeg kan komme på staden altså, ja. Slap nu af <laughs> ikke? Er, Det er jo bare fordi, at det, jeg, jeg, jeg er sådan en type, men jeg er så nok også måske lidt mærkelig Hvis der er noget, jeg har lyst til at støtte, så støtter jeg det bare Så melder jeg mig til selv Det er ja. meget sjældent, at jeg melder mig til via en facer Og så også fordi, jeg har prøvet nogle facer, der var irriterende Men jeg vil også sige, at jeg har også meldt mig til ting ved phaser. Så det er ikke fordi At jeg har noget imod At de gør det Jeg synes bare meget meget sjældent At den måde At gøre det på Passer til mit liv Ja Jamen jeg, øh, jeg Og så vil jeg sige som regel Når jeg går rundt inde i byen Hvis jeg går alene Så har jeg tit ret svært ved At der er så mange mennesker Og jeg har tit svært ved At forholde mig til Hvor mange af dem der ved Hvem jeg er fordi det ved jeg ikke. Jeg er sådan en underlig semikendt person, så nogle gange kan jeg gå i fred, andre gange kan det være super behageligt at stå i metroen. Ja. Og jeg er ikke særlig god til det der med, at alle ved... du lige været på <laughs> Nå, men Jeg kan ikke lide det der, med, at man alle ved, hvad man er, og der er mange, Nej. der kigger på en og forholder sig til en, men de siger ikke noget til dig. Nej. Det er mærkeligt. Øh. Så tit og ofte er jeg begyndt at få sådan en lidt, jeg skal bare igennem byen. Uh. Og så hen til det sted, hvor jeg ved, at jeg har styr på det. Jeg har det på samme måde. Jeg, ja, men jeg, jeg, synes, jeg synes, det er lidt... Altså jeg, det, øh, problemet er, at man altid er sådan et væg. Øh, jeg synes jo også, det er irriterende. Jeg stopper jo heller aldrig op. Jo, og det er faktisk oprettigt talt, ikke en dårlig undskyldning. Det er, fordi jeg er medlem af de to forskellige ting, der tit står fra. Ja. Så det giver ikke nogen... Den værste, øh... synes jeg, det er, hvis de siger, sådan, hey, har du to minutter til verdens fattigste? Og siger, jeg er allerede med, medlem. Ja, det lyder som en dårlig undskyldning. Og de siger... Ej, hvor fedt, hej, hej. Fordi man tænker, du tror jo, jeg er løg. Ja, men selvføl selvfølgelig er det irriterende, for jeg har det på samme måde som dig. Hvis, hvis jeg er ude, så vil jeg gerne være i fred. Det er åndssvagt. Men jeg har altid telefoner på. Jeg gider ikke snakke med folk. Jeg gider heller ikke. Og jeg har ikke tid til at snakke med folk. Jeg skal et eller andet. Men jeg, kan jo ikke, altså, jeg synes også, det er tageligt at blive sur på unge mennesker, der bare gerne vil gøre, der bare gerne vil hjælpe. Ja. Det, er jo ikke, det er jo ikke en ond vilje. Det er jo ikke for at være irriterende. Det er jo ikke... Jeg, jeg synes, det er lige så plat at blive skidsur og irriteret på folk, der egentlig bare gør det, du selv burde gøre, og som du ikke kan ostere sammen til. Yeah. Øh, og så skal man jo også lige huske, at det er jo nok. Nu har jeg ikke selv været facer, men jeg har været telefonsælger, og jeg forestiller mig, at det er lidt det samme. Det der er i noget med, at hvis du ikke har fået delt nok flyers ud, eller hvis du ikke har fået skrevet nok medlemmer sammen i dag, så er der en eller anden chefagtig type, der synes, du er lidt irriterende, og så bliver du måske fyret. Så altså, de har jo også bare sådan et. De er jo nødt til at være det, der giver. Ja, de kan jo ikke bare stå og spise ni og vente på, der kommer den der ene fyr der synes, de er spændende. Og så bliver man jo bare irriterende. Det er mm. alle, alle der skal sælge noget der, til folk. Der er det jo fucking irriterende? Det er fucking ja, fordi irriterende. har ikke lyst til at blive opsøgt. Nej, men der er ikke nogen, der har lyst til at blive opsøgt. Og vi er jo sådan indstillet, Vi har heller ikke lyst til at blive mindet om, at der er noget dårligt, vi skal til stilling til. Vi er lige på vej ikke. ned i, i Humac for at købe en iPad. Så altså jeg gider da ikke give 50 kroner til homoseksualitet men det jeg nemlig ikke råd til en klopsandwich. Der jeg ikke noget råd hjem. til en fucking klopsandwich, jeg kunne stikke op i røven. Og øh, Men jeg. Øh, nå, men så har over, ikke? Altså. Jo, jo, godt. Vi går videre til det næste. Der er nogle af spørgsmålene, jeg hopper over, fordi jeg ikke synes, det er interessant øh, okay. Nå, nå. Det er med den på. Den her er interessant. Han hedder Alan Allan. Det er til at starte med rigtig interessant. Jeg har Og så, så jeg... bliver det først rigtig interessant, når du tænker, at han hedder Allan Allan, og, øh, og jeg skal fortælle, at han er indvandrer. Det er ikke et H. Eller flygtninge Han hedder ikke Allan. Alla. Det står alan, alan. Det er det øverste navn der Er det ikke alan Allan. Det er alan Allan. Okay. Det er et fedt navn Men det kan være Dobble han hedder Alan Alan-Aline Men det er, ham, ja, Men det er, synes, er faktisk et rigtig man, godt spørgsmål det er det. Ja. Som jo også er super deprimerende Mm. Øh, spørgsmål, hvornår er jeg fuldt ud integreret som dansker? Det er som om lige meget hvor mange bajer jeg drikker eller hvor meget bacon jeg indtager, så nægter min kærestes besteforældre for eller hvor meget jeg hedder Allan, så, så nægter min kærestes bedste forældre at godtage mig som dansker. Prøv at høre Allan, ja, du, du hedder fucking Allan, du hedder double ikke... Allan. Du hedder double Allan, du drikker bajer, du spiser bacon og du bor i Danmark. Men prøv, at høre, jeg kan godt svare på dit spørgsmål. Det kommer ja. aldrig til at ske, for de mennesker der ikke synes at du er dansker, de kommer aldrig til at ændre sig, det kommer først til at ændre sig, når de er så gamle at de dør. Jeg vil sige den eneste grund til, at jeg kan se, at de synes, du ikke er dansker, det må være, fordi du umiddelbart ser ud som om, at du har en anden etnisk oprindelse end, sådan, øh, end sådan den klassiske danske, som er sådan en kombination af Tyskland og Tyskland ja, jeg at og høre, Tyskland. det der med, om man er dansk eller ikke er dansk, det kan vi godt lige tage. Jamen, fordi det vil jeg bare lige snakke den der... Du det var bare fordi, at jeg synes, at... Øh, du skal i hvert fald bare vide fra vores side, at jeg synes, øh, hendes bedsteforældre er, er super platte. Øh, fordi at du er dansker Og det er et eller andet sted i min bog Også lige meget om du er Det skal de sådan set blande sig udenom Du må meget gerne være det du har lyst til at bo i Danmark Men du er fuldt ud integreret Hvis der er nogen der ikke er integreret Så er det i princippet dem ja. for ikke at acceptere En person der er fuldt ud integreret Det er meget lidt dansk Og ligesom tvinge folk til at leve op til en masse regler Når de så efterlever dem stadigvæk sige Det var ikke dem, nok Dem der har allermest travlt med At der skal være en masse Du ved at man kun er dansk når man er sådan, noget, sådan noget Det er dem der er mindst danske selv De ved jo ikke, hvad det er Det er bare en undskyldning for at få lov at sætte ord på en frustration Over man at er bange høre, for alt, hvad der er i en selv Og hendes, hendes bedsteforældre er højst sandsynligt 2. eller 3. generations indvandrere Sikkert Min Tiboldefar øh, flygtede fra Tyskland til Danmark Vi skal ikke længere tilbage, for hele min familie Ikke kom fra Danmark Fuck dit svin, mand Altså det er ret vildt at tænke på Kæft, Så jeg har det sådan lidt det der med, med sådan, at jamen, det, det, kan kun, det kan kun være fordi du ikke i deres øjne ser dansk ud Så fra det dystre skæg Hvis yeah. du kan bruge det til noget Vil jeg bare sige Du lyder exceptionelt integreret det... Du lyder mere integreret i Danmark End mig næsten For yeah. jeg kan ikke engang lide mig. Nej for du skal gøre dig umage jo Det skal vi jo ikke Ja han skal jo gøre sig umage. Jeg kan ikke engang lide Bajer altså, jeg må gerne lade være at drikke Og så er jeg stadig dansker Altså Jeg ved godt det er super gratis sagt Når man er en etnisk dansk hvid mand Der aldrig er blevet spurgt Hvor man kommer fra men det er jo dig, der bestemmer, om du er dansker yeah. Og ikke på den der, hvis du føler dig så er du dansk Men det er du jo, du hedder dobbelt Allan. Du yeah. taler dansk, du bor i Danmark du er, du er, altså, det, er, det er fuck de der bedste forældre. Jeg håber, de kløjs i deres fucking forsroller Som de også tror er danske det er jo, Lad være at gå op i det Der er bare et enormt segment af mennesker i det her land Der er, har fået altså, for lidt kærlighed som børn og læst for få bøger i skolen, og nu, øh. skal, nu skal deres frustration over alt, hvad der er fremmed og skræmmende, gå ud over nogle mennesker, der i bund og grund er bedre borgere end dem selv. For jeg kan love dig for, at den der racistiske overflod af fucking spader, der bor i det her land, det er nogle idioter, det er nogle fucking analfabeter, det er nogle savlende bundrøvere der ikke fatter en skid. Skal, uh, skal, uh, skal, uh, skal vi lige gå videre, inden, uh, inden Martin han... Uh, sætter uh. nogen ned og spørge om, hvor de bedste forældre bor uh, Vi går lige videre, at vi har rigtig mange spørgsmål ja. Så nu tager de næste par spørgsmål For at det ikke kommer til at tage alt for lang tid Dem tager vi lige nogle lidt mere præcise svar på Nå, okay Sådan hvor man ikke det jo, Kan, det, kan, det, kan, ja, du, kan jeg du slutte? Okay, cool, fedt nok cool, cool. Min kæreste og jeg skal være forældre til august Har I nogen gode råd Eller noget, I havde ønsket, at nogen havde fortalt jer Om det at være med til en fødsel Eller det at blive far Fundet er, øh, jeg vil sige, i henhold til det med fødslen Det nævner jeg også i mit show øh, Jeg synes, det er meget, som meget vigtigt far, du kan købe det ind på Det er meget, meget vigtigt, at man forholder sig til Under fødslen at, øh, at der på et eller andet tidspunkt kommer et menneske Ud af ens kæreste du, ja. Der kommer et menneske ud af dig, og det skal du forholde dig til Og der kommer et menneske ud af dig, og det skal din kæreste forholde sig til Og det er fordi, at, øh, at, at, at Det er bare en vild oplevelse At der pludselig er kommet et ekstra mennesker ind i rummet, som man ikke har set før. Mm. Så alt det der med, at du skal huske at presse og hvad nu hvis du laver en pølle, og hvad nu hvis han kommer til at kigge dig ned, og den er stor, og hvad nu hvis han, jeg tisser på gulvet, og du ved, alle de der ting, det er fuldstændig ligegyldigt, for når I ja. står derinde, Der er det så vanvittigt i en situation, at det mister sin betydning, de det er der ting. Meget. Det eneste, der betyder noget i den situation, det er, at din kæreste eller du Sabrina, har det godt. Det, er det eneste, der kommer til at betyde noget for din kæreste det er, at du har det godt, og at når babyen kommer ud, at den siger mm. nogle lyde, og at den har det. God. Ja. Så jeg vil, hvis jeg var jer, udelukkende fokusere på at forholde mig til, at mit hoved kommer til at eksplodere, når den baby der kommer ud. Og så skal man i princippet bare lade sig overgive til det. Tak for det korte svar. <laughs> man skal lade sig overgive til det, fordi ja. at det er meget naturligt, det der kommer til at ske. Så hele ens krop og ens sind og ens hjerne og ens sjæl indstiller sig automatisk på det rigtige, når barnet er kommet ud. Så det der med bekymrer som kan jeg finde ud af det, kan jeg bære den, kan jeg finde ud af kan jeg stå op om natten? Alt det der, det er ligegyldigt fordi hvis du ikke Tak haft til vores hus, en, hvis, du ikke haft, hvis vi ikke havde haft en masse mennesker til at fortælle os At det var farligt Og man kunne blive bekymret Og der var skrevet bøger om, hvad du kunne gøre rigtigt og forkert Så ville du som menneske per natur blive rolig og tryg Og jordnær, når du fik dit barn For det vil din krop kræve, kræve af dig yeah. Det var mit korte svar yeah. øh, Hvad var det, spørgsmålet var er der noget, man skal forholde sig til, eller er det noget, I ville ønske, at nogen havde fortalt jer, om det at være med til en fødsel, eller det at blive far? Øh, nej, jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg kan gøre det kortere. Øh, jeg havde bekymret mig alt for meget om selve fødselen, i forhold til det både ikke, hvor mig der skulle føde, mm. men også i forhold til, hvor lille, nåm en del det Jamen, du, har ingen, du har jo nærmest ingen rolle jo nej nej men også bare i forhold til altså for mig fyldte det meget fordi jeg var bange for hele det der læshå og okkæreste okay. og der er blod og vasker og det hele er meget virkeligt ja. men det fyldte jo ikke ret meget af det store hele nee. og man ender jo netop med det ender jo netop med at være en fantastisk oplevelse hvor man går derfra med et barn og man er sådan helt kalthedsbubble og jeg tror måske at det, altså, jeg, jeg tror måske det eneste råd Jeg ved ikke om jeg ville ønske at jeg havde fået det Men det er bare det der med at lige, Jeg gætter på at I har sat det rigtig meget ind i det Og man ved, man, du ved, man ved hvad man skal forvente Og hmm. man, man, du ved, man ved godt hvad det er at få et barn Og du ved Man, har, altså, man er klar på det ja. Men bare regn med at det er I bare ikke alligevel ja, altså, jo. Bare alligevel. regn med det, det, det sekund I kommer hjem I er et eget hjem og der ikke længere er en sygeplejerske Og en jordmor der og en kommer læge, og tjekker jer hver tredje time Og så, siger, var i Så sætter ej, panikken dygtig. altså nok lige ind i ja. et tid Fordi nu er det fucking virkeligt ja. og, det, og nu er I hjemme der, hvor I for tre dage siden Kun var jeg to Og nu skal I pludselig Nu skal I kunne rumme alt muligt I ikke aner, hvad fuck er ja. Og den eneste måde at gribe det an på Det er ved at erkende, at man lærer det hen ad vejen Og, og, så, og det skal nok gå ja. Jeg vil sige, at det jeg synes jeg har opdaget, det var lidt sjovt. Det var at alle klichéerne, rigtig. Alt, ja. alt, alle de klichéer du hører forældre sige, hvor man tænker, åh, oh, det siger alle. Det er rigtigt, ja, men det, der er det er en grund klichéer er der er en grund ja. jo. Du forstår det ikke, før du selv har prøvet det. Det er rigtigt. Det gør man ikke. Det forstå jeg ikke. Jeg prøvede virkelig at sætte mig ind i det og tænke, "Jeg har altså, jeg har gået ret meget i panik over det her ind i mit hoved." Mm. Så jeg synes virkelig at jeg har brugt meget tid på at tænke på, hvor sindssygt det kunne føles. Og så lige så står man bare klokken 5 om natten med et barn der skriger og tænker, "Men jeg har jo kun prøvet det her i en uge." Ja. Jeg vil faktisk måske et råd, hvis jeg skulle give et konkret råd, så ville det være, hvis I føler, at I er godt med. Ja. I har læst bøger, I har mm. skaffet de mest nødvendige ting. Ja. I er Red, relativt klar. Reden Så lad lige være med at bruge mere mental energi på det. Ja. I stedet for, så prøv at bruge den sidste tid, hvor I stadig kun er jeg tog på bare at få slappet af at være glade og hygge jer. Og, <laughs> Nej, men altså... Brug den sidste tid på at være glad. Nej, men, nej, men du ved... Jeg forstår, man kan godt komme til at bruge de sidste to måneder op til en fødsel på Nærmest at være i det samme måde, som man kommer til at være efter ja. Og så lige pludselig godt op for en At før havde man et valg, der kunne man vælge at sige Nu tager vi kraften bare en aften på sofaen Eller ja. nu tager vi fandme bare ud og spiser Og det kan man bare ikke mere bagefter mm. Og I kan ikke på et tidspunkt Når I bare til et punkt, hvor I kan ikke blive mere klar Altså det, det næste skridt i klarhed Det bliver, når den der baby får sig ud af tidskolen ja. Og det kan I ikke fremprovokere Medmindre I er syge i hovedet og, og der er nede af en trap og, ja. Bare lige for at understrege din pointe det, Man kommer virkelig til at savne det der med At man bare er os to Og det er mm. ikke fordi man er træt af barnet Men det er fordi på et tidspunkt er man rigtig, rigtig, rigtig træt ja. Og man vil gerne sove Og man har ikke sovet i lang tid Og man kan ikke sove Og ens kæreste har det på samme måde Og man har travlt, mens man har det sådan, Og så kommer man bare til at savne de der dage Hvor man sad på en eller anden café og ikke fik sig rejst, for man vidste ikke, hvor man skulle gå hen. For det man ikke planlagt, så man ikke med at bestille øl mere. Eller ja. en kop kaffe, fordi du er gravid. Eller det må du heller ikke. Det, du må ingenting. Fød nu den barn. Altså, nu den barn. Men sådan, ja. man skal virkelig også prøve, at, prøve bare lige at skabe nogle minder til sidst, så man har nogle stærke minder af dengang, man bare hyggede sig. Tid, også fri. Fri. For det mister I, I en lang periode. Ja. Det kommer tilbage på en måde. Ja. Det skal nok blive godt igen. Øhm, og hvornår? det første års tid er vanvittigt. Bare ved det. Accepter det. Hvad har du der, Elias? Tal til mig, Elias. Elias. Kommer der nogensinde mere Nørgaards Netflix, og er det muligt, at vi får endnu et dejligt show ud af podcasten? Må jeg svare på det sidste spørgsmål? Må jeg bare svare på det første spørgsmål? Ja. Nej, vil du ikke svare på det første spørgsmål? Jo, der kommer aldrig nogensinde mere Nørgaards Netflix. <laughs> det er meget hårdt sagt, men det tror jeg ikke, det er ikke planen, desværre. Men jeg er glad for, at I bliver ved med at spørge. Er det muligt for at få endnu et dejligt show ud af podcasten? Jamen, vi har faktisk næsten allerede nævnt det i podcasten ikke? Yeah. Vi har snakket om, at jeg skal lave show nu her og du Altså skal jeg antager, show... at han snakker om stand-up show ja. Jeg skal lave show nu her, og du skal lave show næste år Så mm. skal I lave Nå, så kunne Nej, Vi, vi så... snakkede om at gøre det i 20 ikke? Ja, nu må... Vi må lige se, men planen er klart ja, ja. At det vil vi gerne ja. øh, Men planen er, hvis det er lykkes, så bliver det i 20 Eller så sker det ja. en anden dag jeg kan allerede det her... mærke, at jeg har stress over alt det. Jeg ved, ikke, jeg, jeg ved ikke, om det her, show, det, er, øh, det her spørgsmål er sarkastisk. Kan I se jer selv lave noget radio på f.eks. P3, som Fumendorf har gjort, og mange andre komikere har gjort? Hvis ja, hvordan ville lige så lave det? Jamen, altså, vi har jo sådan, sådan lige øh, spurgt jer, om I kunne til deltage i en radio altså, er, til et show til P3, ja, vi er, som vi må prøve at Jeg prøver at lave prøve det men lad os nu lige se, om ikke øh, ja. vi bliver fundet for at til det projekt. Altså det har altid været min store drøm At få lov til at lave 2 her i livet Stand up ja. og radio ja, ja, Men hvor, jeg gætter ikke på at øh, jeg, sat, jeg, jeg ved ikke noget jeg, Jo, det kunne du godt tænke dig at lave radio ja. Det ville være fucking fedt Og vi har også en dummy der skal sendes der derind og sendes ja, ja. Men, men, men, men længere er vi ikke i den proces Næ Og det skulle jeg ikke undre mig Hvis øh... hvis den dummy den bare blev pisset op og ned af ryggen Og sendt hjem med tårerne og kenderne øh, Okay, nu kommer der lige nogle andre spørgsmål hvad Prøv spørger. her Kan I hers lytter og være med i podcasten Det er jo et rigtig godt spørgsmål For det kan de teknisk set godt Men der er jo det problem At vi jo altså, vi, det, vi sender jo ikke live kan man sige Så det er jo svært at bede folk om at ringe ind når man sender Men i teorien Vil vi godt kunne have en gæst med I virkeligheden Og vi kan også teknisk set Slutte en telefon til vores udstyr Og så snakke med folk Det, var jo, det har vi gjort før Mm. Øh, så ja, det svaret, vi svaret er ja. ja Svaret er ja Men svaret fra min side er nej øhm, så vil jeg I Vi for <laughs> altså stort toltal i lytterinteraktion Og i det hele taget jeg så god til jeg, at omfavne folk, der godt kan lide det Og så vil jeg herinde. gerne slutte af her med det sidste spørgsmål fra Astrid Clare Som er en meget speciel person, fordi hun er dansker, men har aldrig boet i Danmark Nå? Så hun lytter til vores podcast og bruger den som øh, øh, en måde til at vedligeholde sit dansk Fuck øh? hun har får et klamt dansk navn ja, på, <laughs> rigtig klamt. Hvad sa der? Hvad er så fuck holder man skæj med på staden og syvne noget bønne eller hvad? Jeg ved ikke hvad der er med staden og bønne i dag, men er også en der har spurgt ind til has og sådan noget. Jeg ved ikke, jeg har men bare... det er bare ikke den podcast vi laver til... længere. Hvad øh, snakker du om? Øh, Astrid Claas. Tag lige et hit at den spand der stod. Der. <laughs> Hvornår tog i chancen og afsluttede på jeres normale jobs til lige at koncentrere jer om standup? Var der en speciel situation eller et tidspunkt hvor I tænkte det er nu det er nu? Selvom I måske havde det sådan lidt usikkert finansielt? Øh, det er et godt spørgsmål. Overgav du dig ikke, da du fik arbejde på Nova? Øh, jo, jo, det var det første rigtige sådan, job, man kunne sige var afledt af mm. at lave stand-up. Var det ikke også der, du overgav dig til ligesom at leve af det? Jo men, jo, men det var jeg nødt til, fordi det var mit job, jo, Ja, kan man sige. Altså, jeg... Jeg var så privilegeret, at jeg gik fra at have en masse forskellige helt almindelige jobs ved siden af, at jeg lavede stand-up, til så at få lov at sidde og skrive morgenradio. Mm. Og det var et rigtig dejligt job. Og du ved, det var teknisk set deltid, men det var måske arbejdstimer lidt mere end det, men pengene gjorde, at jeg kunne leve af det. Og så derfra er det faktisk gået... Ej, det passer ikke. Der var lige en periode efter, hvor jeg lige havde nogle måneder som vikar i en vuggestue. Men det, og det er vel teknisk set et rigtigt job Ja yeah. Men så derfra så, ja, så fik jeg lov at lave noget tv Og øh, vandt nogle penge og sådan noget Så jeg har faktisk siddet i de sidste fire år og sådan noget. Der skulle sidde lunt i svingen Der skulle sidde rigtig lunt i bolle i øh, Jeg tog beslutningen Da jeg Jeg havde været på en turné Og vundet Fight Club og DM i stand-up Ja og så kom en, var god en gang Og så kom der en sommer <laughs> Jamen der var jo smæk på en gang ikke? Og så øh, Gik jeg ned med angst øh, Men øh, det der sker ja. det er at øh, Ja jeg tror jeg tog beslutningen lige over Jeg tog den omkring sommeren 2013 Fordi at det var der jeg havde tjent nok penge Til ligesom at kunne se at du kan klare sommeren over Og så skal der bare være 2013? Ja fordi jeg vandt i 2012 Nej jeg vandt i 2006 jeg ja, gjorde du ikke det? Så det har været i 2007 jeg jeg ikke, lige til at sige 2012 hvad skete det der? Det er fordi du har råd 10 år væk af dit liv yeah. Det er fordi du har skrevet øhm, et år 10 Nå, men det var i 2007, jeg gjorde det, for det var ja, i 2006. Ja, det lyder og rigtigt. Ja, så i 2007, da, da... For jeg startede i 2008, ja. og der var du altså... Og jeg havde, jeg, havde start, jeg havde sparet 30.000 op, kan jeg huske, og tænke, det er en vanvittig mængde af penge. Jeg synes, at du et, betale husleje i Jøbenhavn. For. Ja, men det kunne jeg jo sagtens, for jeg, havde, jeg boede et lortested, jeg havde 4.000 kr. måned i en huslejse, jeg kunne regne ud Jeg kunne i hvert fald bo der i halvt år-agtigt, hvis jeg ikke spiste mad øhm, Og det gjorde jeg ikke på det tidspunkt Showbills. Så jeg, jeg sagde mit fuldtidsjob op i tehandlen, og så havde jeg en aftale med dem om, at hvis det gik galt, så kunne jeg altid komme tilbage igen øhm, yeah. Men det var fjollet, for jeg sagde op til sommer, hvor der ikke er noget at lave yeah. så gik jeg bare stresset en hel sommer, men så fik jeg noget at lave bagefter Ja øhm, yeah. Nogen havde måske taget arbejde hen over sommeren. Men ja, jeg, jeg kunne mærke det, og jeg besluttede mig for det, og jeg var rigtig glad for, at jeg så ikke har stået i den situation endnu, hvor jeg har været nødt til at tænke, at så gik det ikke. Nej, og, og man så lige på den tanke der, hver, hver fjerde måned. Hver fjerde jeg, minut. Hver fjerde minut, ja. ja. Men, men der er et eller andet, og nu, er jeg, nu, nu, er det igen, nu kommer det igen fra totalt privilegeret, det er sikkert kun mig, der har det sådan her, men det er ligesom om, når, hvis man kaster sig ud i, hvad end man drømmer om. Mm. På et tidspunkt mm. Så det er ligesom om, at det, virkeligheden hjælper en lidt altså, Ja, altså, jeg har lært det modsatte lige, <laughs> Hvilket også er til, at jeg har rigtig svært ved at tage chancer Ja, yeah, okay Fordi hver gang jeg har sat tid stort og tænkt, Nu sætter du dig selv på spil Nu gør du det fucking mm. Så er det, jeg har lavet lykkedes med ikke få noget ud af det Og det var det dystret skægge det det, Nej, det er ikke dystert. sagt Det er en til en sandheden Det første one man show, yeah. jeg lavede, det tjente jeg 30.000 på Vid. Så var der lige til husleje et halvt Det næste show, jeg lavede, det brugte jeg halvandet år på Det tror jeg, jeg tjente 100.000 på Hvidt ja. det, var, det var lønnen for 12 måneders arbejde Hvidt ja. ja. Det var 100.000 ja. øh, Og så har det været indtil nu Så indtil nu har jeg faktisk ikke lavet noget, jeg drømte om Som ikke gav underskud Nej Men Og det gør, at jeg synes, at det er rigtig svært og tænke, du skal bare stole på det Og prøve her, hvis du tilsætter energi, så får du energi Og når du bare bruger dig selv i et projekt Så kommer der noget tilbage, nej det gør det ikke Det gør det ikke nødvendigvis Man kan Ej, brænde øh... sig selv over på midten så voldsomt At man går ned som menneske Og stadig ikke får noget ud af det Udover muligheden For at udføre arbejdet yeah. Og det er det jeg er begyndt at prøve At glæde mig ved Ja, yeah. Fær nok Så kan du sove på den <laughs> Var det virkelig det sidste spørgsmål? Øh, det var det sidste spørgsmål, jeg havde valgt Men det er også mm. fordi, at folk er sådan lidt Når man sådan skal sige Nej, fordi det jeg har sagt nu, du er faktisk ikke deprimeret Det var en til en Den oplevelse, jeg har haft Men det er jeg er slet ikke Jeg er ikke uenig med dig overhovedet øh. Så jeg synes bare, at nogle gange Man skal være på Med at være den person, der siger Så hvis du bare gør det Nå, men det var det heller ikke gå... det, jeg mente, tror Nej, jeg. men det er fordi, den, det, det er sådan meget sådan en ting, der er i øjeblikket Det er, at man skal bare tro på det og tilsætte sig selv ja, Så skal det nok lykkes, det var ikke problem, Det det, ikke mente Nej, men problemet er, at der skal man bare huske på At hvis der er 100 mennesker, der tilsætter sig selv ja. Så er der måske 3% af dem, der får noget ud af det ja. Resten finder bare ud af, at men det var ikke lige den her gang, det lykkedes Ja, ja, men det er også rigtigt nok Men, men det er jo det, der er sådan en svær, det, er, det er jo en svær blanding, ikke? Fordi hvis du ikke havde gjort det Hvis du ikke havde tænkt, nu gør jeg det Ja. Så var du i hvert fald ikke nået til her i dag. Så havde jeg slet ikke til nogen penge. Og så havde du måske også været utilfreds. Ja, ja, ja, ja. Meget af det, der har gjort, at du føler, at du har fået livets slatne pæk lasket på dine små skolepigekinder i overvis, det er jo også uheld Ja, jamen, faktorer, uveg. du ikke har kunnet tage højde for. Og, du ved, jamen, og så er der helt sikkert også en... Og livet er bare på begge sider. Det er Der bare en ting, forhold... altså. jo, jamen, jamen, bare en -ting og en angsting, der gør, jeg. Jeg, tror ikke, jeg kommer slet ikke lige så meget ud over stipperne, som andre mennesker gør. Jeg larmer nej. slet ikke nok, så det er nemt for mig sådan at forsvinde i mængden, tror jeg. Ja, altså... Det, øh, det var slet ikke for at sige, at øh, alle kan blive til lige hvad de drømmer om, men bare de træs springet. Det var bare for at sige, at nogle gange hvis man har, altså nogle gange, skal man måske lige tage springet. For ja, ja men for det, jeg, det kan man sige. Det gør jeg jo hver gang, jeg laver et show. Der tager ja. jeg jo springet igen og tænker, så lad os kunne da se, ja. om det plasker lidt mere vand op den her gang. Øh, ja. ja. Så, øh, så lad det være dagens lektie. <laughs> <laughs> ja. har, vi har ikke flere spørgsmål. Skal at... vi runde lige så stille af så Ja. Yeah. Og sige det. god sommer, vil du Jeg vil faktisk godt lige, inden jeg sætter alt muligt på, så vil jeg godt lige sige tusind tak til alle vores dejlige lyttere. Fordi nu når vi, vi kommer vi nogle gange til at virke utaknemmelige. Synes jeg. Det er jeg ked af, hvis jeg gør det øh, jeg slet ikke. Nej, men jeg synes bare, jeg har bare gået stenet meget over At vi har fandme nogle syge lytter altså, vi har, Det er folk, der hænger på, selvom vi har været væk i over et år Og, ja, og der selvom er folk, der har sendt broderede puder til os Ja, og... selvom vi optager afsnit, ligesom det her ja, det. Altså... ja, lige præcis Folk, der bliver ved at lytte Selvom, ja. der, selvom vi bare skriver direkte ind i ørerne ja. øh, og, og, jeg så, og jeg vil også bare sige at nu, Og nu tigger jeg bare helt, helt fuldstændig vulgært Men der er rigtig mange af jer, der allerede donerer en lille skæve til os Inde på 10.dk og jeg vil bare sige, hvis du har lyst til at gøre det, så gør det lige, fordi bare 5 kroner fra dig per afsnit. Og nu har jeg lige fortalt dig, hvor dårligt det går med altså økonomien bag min one-man Show, Så vi bliver jo nødt til for helvede at få det til at løbe rundt. Men jeg vil faktisk sige så meget, som at øh, hvis... Jeg, jeg ved nogle, hvor mange literar vi har. Hvis de alle sammen donerede en fem, og så kan vi leve det her. Øh, ja, Det lover jeg dig. Nå? Og det er ikke for at lægge pres på eller noget Det er bare for at sige Nej det, jeg, Prøv høre, Jeg vil ikke være ham der lever af alle misser, Uanset hvad Nej det. Men, men, men det er bare for at sige at Vi elsker lige meget hvad Men dem er der donerer penge I har Altså vi elsker lige lidt mere Nej Vi elsker alle sammen Og nu sætter jeg den her auto på Og så øh, Så synes jeg vi skal holde lidt sommerferie Vi skal få, simpelthen have sovet altså Lige få hovedet Med ja. lidt, øh, lidt sol og lidt saltvand Lige Så vender vi tilbage med ny energi Det bliver pisse positivt Vi snakker om syge ting der er glade, ikke? Ja. Yeah. Og, øhm, og indtil da må I skulle bare passe på jer selv, altså lad være at gå længere ud til navlen. Lad være at gå ind i brandmænd. Husk solkræve mellem kold og 3. Spis godt med sukker og salt. Øh, put jod på sov. Og plaster. Vi ses.